kesho somo la leo kinasema matendo ya kidini yasiyo na faida mbele za Mungu matendo ya kidini yasiyo na faida yasiyo na kibali mbele za Mungu na hii ni sehemu kama ya pili sehemu ya kwanza tuliona somo kama hili lakini kama kinyume chake matendo hasa ya kiimani ya kidini vyote vile yale yenye faida yale ambayo Mungu ana anakubali ana, ana mbele za Mungu Lakini hakuna ubaya pia kusoma kinyume chake ili kusudi kama tukijua yale yenye faida na ni vizuri tukajua na yasiyo na faida ya kusudi yasiyo na faida tuyaepuke yenye faida tuyashikilie ndio sio eh ndio tunao anatakiwa kuhubiri kweli na tuhubiri kinyume chake uongo uliozoeleka eh e. kwa tufungue tufungue e, na maandiko ya kwenye agano jipya kwenye kitabu cha Warumi Warumi eh, tuende alaka kidogo Musiwa sana mtoto eh. Angalia eh, Mtoto nanda kaa na umu na situ na umu wa vile vile Angalia ugonjua kwa siangalia mungine eh. Warumi mlangu ule wa kumi Ustari ule wa tatu Anasema hivi Anasema kwa maana Wakiwa hawaijui haki ya mungu Na wakitaka kuhitibitisha haki yao wenyewe hawa kujitia chini ya haki ya mungu. Huku wanaongea na kundi na watu, wapalikuwa wanaongea wa Yahudi, lakini kwa kwa mbea, kisema wa Yahudi wa na mimi na wewe. Kwa kuna watu, katika mienenda yao, kiimani ya kidini, natenda, tenda zao na jinsi walikuwa natenda, walikuwa hawajui haki ya mungu, hawajui mapenzi ya mungu. Na hawakuwa wamefanya hivyo tu kwa bahati mbaya. Ni walikuwa tu wamechagua wa kujua haki ya Mungu. Lengo lilikuwa wanataka wadhibitishe haki yao wenyewe. Kuna namna mbili ya kukosea. Kuna kukosea unajua, kuna kukosea hujui, ndio sio. Hawa walishindwa kujua haki ya Mungu sio kwa sababu walikuwa hawaijui hawa kabisa, ni kwamba tu hawakuwa wanataka wa, walikuwa wanataka kama njia ya kutengeneza ya kufanya mambo yao wenyewe. Eh, nanudia pada sema kwa maana ukiwa hajui haki ya mungu na nyonkeza haki hawajui lakini na wakitaka kuhisibitisha haki yao inyiri mwengombe leo hii imani za dunia hii hazitaki kujua haki ya mungu kwa sumabu, ukitao kusema, ukitako kujua kumamba wataki kujua haki ya mungu hawataki kufungua biblia ukiena kwa kanisa ambalo biblia na funguliwa watu watakimbia. ee eh, Watu hawataka hawataki lakini wanataka kuzibikisha haki yao wenyewe. Mara nyingi tunapoenda katika mambo ya katika mambo ya kiimani ya kidini, kwa mara nyingi tunazitafuta haki. Lakini haki ya kweli tunatafuti ni haki ya Mungu. Watu wanaweka pembeni kwa vile kwenda kwenye imani katika dini ni kutafuta haki na haki ya Mungu imewe kwa pembeni, lazima watafute mbadala iitwe haki yao wenyewe. Na ndio ndio. Eh Kwa hii ni sehemu ya pili amayo ni nyongeza au ni kama mkabala au mbadala. Emanele ya na maana mbonyo, mkabala mbadala. Wa, wa, wa, yale tuliona wiki rio pita. Wiki rio pita tuliona matendo ya nempendeza mbonyo. Natina na kabisa ni kuisalimisha roo yako. Biblia nasema katika kitabu cha matayo mblamo wa kumina sita, msara wa ikina sita, Jee, mtu atafaidiwa nini? Akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake. Au mita nini kwa aji badala ya nafsi Kwa ni kitu cha kwanza anachazo kupata katika dunia hii. Chenye faida kubwa mbele za mungu. Chenye kuleta faida e, katika mausia. Kwa za biblia nasema natukunyo kona. Semu nyingine mungu nasema mungu kujepetu wa pili mlangu wa tatu, wa Anasema mungu hataki nafsi hata moja ipotee. dio sababu yule anasema kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amaamini asipotee bali awe na uzima milele. Nikatika kupenda ulimwengu Mungu alisema niko tayari na naadangu kabisa. Akafundisha akawafie. Akalipa dhambi zao. Kwa hiyo kuna matendo yanayo yenye faida mbele za Mungu ni kuisalimisha nafsi yako. Ni kumamini Yesu Kristo, ni kurejea jina la Yesu, ni kuhesabiwa haki katika uzima wa milele. Ni nikufungua kijo ni chako kusema Kristo mimi ni mdhambi wewe ndio mwenye kutakasa wewe mwenye kukokoa hiyo ndio matendo tuliyaoona wiki iliyopita ndioikuwa ndio tendo upitha, na la kwanza ndioikuwa kiwango cha juu kabisa la pili ni kuapereka wengine kuzipeleka roho nyingine kwa Mungu eh Biblia inasema ni nikuvuna roho eh na kusanya ma, na kukusanya mazao kwenye uzima wa milele Yesu alisema semu nyingi na sema mtu asie kusanya nami anatawanya. Mungu anataka tukusanya pamoja nae. Na Yesu Kristo kazi yake kumba. Siku unafikiri Kristo anaitaji kukusanya mpunga raungana raungana raungana raungana. Ana kusanya roho za wanadamu. Ili kusudi wae nae katika ufa. Mbibine na sema ni fraya mungu kukana wanadamu haki. Aliwa umba. Alikuwa umba dunia mbibine na akatazama, haka ona kina richo kiumba kikawa kizuri, kiwa chema mbele za mungu. Lakini akaja yule movu akapanda magugu katikati kati yake. Kristo akaja ili kusudi azikanyake kazi za magugu yale aweze kujitwalia tena mazao yake. Ukipanda magugu mazuri si mtu anapanda ujema nje mashamba, bali mtu anakuwa magugu. Si unapanda begu, Lakini begu mbegu si wazi magugu. Unachofanya si kwenda kuyakalilia. Kristo alikuja kupalilia. ndizo niyo habari za wokovu Niyo habari za kuisalimisha kui um, roho yako ukisha salimisha nafsi, nafsi yako. Eza kupitia kwa kazi ya mtu mwingine, eza kupitia kwa mhubiri kama hivi tunaohubiri, wewe nawe wa hubiri wengine Sio lazima mhubiri uwe ngazi, unaweza kataela mgongo wako mtu juu yake, wapeleke watu wengine kanisani kwa Kristo. Eh, wa kule. E shika biblia na mwingine mkatembee mkapelekee njiri kwa watu Kama ni mama kama ni baba hakisha watoto aliokupa unao wawili unao watano, unao saba unao wangapi wote hakisha kwamba umewajulisha habari za Kristo sio lazima atoke mtu mbali kuja kuahubiri wakati wewe una kwa wa kuhubiri habari za Kristo akaokolewa Wewe wame kama kila mzazi Kira mzazi wa kristo alie mamini kristo. Angekua na heye anawaminisha habari za kristo wanae. Chio kwa pereka kakali sani na kwa varisha mkwa nzuri. Haina ubaya kufanya hini. Lakini wakamkiri kristo wakakolewa. Hii duni engekua miwakolewa ase mkubwa. Ndiyo nikuwa ni kazi ya pili. Ya kwaza ni, ni kusalimisha nafsi yako ya pili ni kusalimisha nafsi za wakumu. Kwa ni nasema katika kitabu ya mithali, anguwa kumina moja, kusali wa seratini, ni nasema wenye, wenye hekima E, wenye hekima wale watu ambao wanatenda mpendezao Mungu hekima mbele Mungu ni kitu kizuri kuwaongoza wengi katika nuru. Amen. Mm. Eh, wameni unapokuwa hapa usione majonzi. Kwa mm. uko mikononi wa Mungu mwenye kurehemu, mwenye kusabeahi, mwenye kuponya, mwenye kujua njia zote. Unamwambia Mungu anaweza kujali usalama wako kuliko wewe mwenyewe unavyojijali. Wale kwambie. Kristo huyo tumeamini. He. Kamisa. Kwa hiyo leo tuko sathu tunaangalia mbadala mkabala sehemu ya pili ya watu ambao wanataka kuithibitisha haki yao na katika, kuto, kuhizib, katika kutaka kuithibitisha haki yao wanaweka pembeni haki ya Mungu. Wanaweka pembeni neno la Mungu. Wanaweka pembeni. Hebi ambie wewe umetembea katika Tanzania. Ulishawahi kusikia watu wanahubiri Biblia yote? Turaifanya hapo. Kenyatta kutoa zaburi ya shinatatu, no ina, na ina ina imba mi vipande vipande, wengine ame ni ubiri zaburi ya shinatatu, ya ubiri bara kuli kuhio ame wanayubiri kila sehem, eh? Je, ni kuanguvu zetu ni Cristo, amini, pana, ni kuanguvu za Kristo, tu kimaamini atatenda, tu kimapana fasi atatemesa. Kwa hiyo waninimiaanza, I'm na wa wa, wa wa wa tatu, wa warumi kumi. ni kwa habari za watu wanootenda matendo ya mungu ya kiimani ya kidini katika makusanyiko yao lakini kimsingi awatu wako, wako kunye makubaleo na mungu wamepishala na mungu lakini wanaito kwa jina raesu kwa jina na mungu for sure eh. ni matendo ya mungu hii haki wanayoifanya sio haki hizi haki ulozo zihona za manabi wa uongo wa pesa Dar es resalamu hii na Tanzania na dunia nzima ni ndo kundi hili narongelewa ee na inapotosha wengi by the way people inasema njia inaingia katika ee eh, katika uzima aminere niye mbamba na imesonga kini njia ina inapotevuni ni pana na imenyoka na wengi wanayona na wengi wanangia tayo saba tutaifikia badai uka kumina tatu tutaifikia badai kidogo eh. ee uh, aa Tukaona pia matendo yenye faida ya wiki iliyopita. Tumeweshaona matendo mawili ya kuzi, kuokoa nafsi yako na kuokoa roho za wengine, lakini vile vile kuyatenda mapenzi ya Mungu katika ukubwa wako wote. Okay. Wake, mapenzi ya Mungu jamani Haiishi katika Mungu anashughulika na vitu viwili kwenye nafsi ya man, katika wanadamu. Anashughulika kwanza na roho, lakini anashughulika na mwili. Miili yetu lazima impendeze Mungu. Uvaaji wetu mpendeze Mungu. Mieneno yetu. Leo hii unaweza kuta kuna marafiki watatu wamekaa sehemu moja wanaongea. La la la la la. Ngoja mmoja achoroke katikati hawaaondoke. Hawa wili wanamgeuzea kibano wanaanza kumsengea. Na haito marafiki. Si mapenzi am. Of course, kusema mabaya sio kitu cha ajabu sana wakati mwingine tunahitaji kusema mabaya kusu tu ya epoken. Lakini sio kwa sio sio kwa kipimo ambacho wanadamu fakiri. Tena watu wa, wa dini au. Hey. Eh We, usinja ukasikia umefanya kitu watu wanatokea wana kupongeza hongela sijiri, fanya, umepen, ukafikiri nivyo wa, muhioni wanapuwa wamekauka wame sinya wamegiuka mungu wana tutaka mapenzi yanayu yana mpendeza mbali nakukua nafsi zetu kondua, nafsi wengini, kwa hondua nafsi za watu wengine kwa hbali za huzimu wa mirele mienendu etu ya duniani ya E, eh hey. mili etu mpendeza. Kinyochele tu kimpendezi, maachoye mungu. somo la la hi gani? watu marafiki na Masikio, miziki michez. Unaweza kuwa mimi, hii ni miziki ya damo ni mi kwa, wana, mba, na mduaga damo ni ungu nesema juu kwa kwa mizani. Sio ame na mduaga mkuu au sio ni kwa sio ame kwa bomda mrefu. Notoa chaji kwa sio kwenye majadi umo kwenye ma ma ma kila sehemu tumuskiya. Mi na mdui, miziki yake mingine haiwe ushoga. Kwa hiyo, ai masikio, anapendeza mungu za mungu masikia zafiri. Hatas kumoyo. Mi mi akatungi wa na mkuu azumi naenda kazini. Yezo inakeni na sikiliza au biblia, audio wakati mgini nikono mwine na watu kwenye gari wanakasirika, unakuta kama wajapendezo walitaka wasikie wa, wa, wa tarifa ya habali kutoka tabola, punamuwa memungata mtu na yule mtu za ni tarifa za kipuzi-puzi mimi inakona sikiliza kwa nino enajenga nafsi angu lakini kwa sababu wakati mgini ee, eh, okay, sii tarifa ya kendeleasa je, nimejisifia nime toa mfano Nani yawezae kujisifia mbele za mungu? Kuu. Cool. Lakini haituzui kutoa mfano, wa namna ya kuenenda, ili kusundi tuwene mbele zaidi na zaidi na katika kubolesha zaidi. Kwa nasema, zi si jesapo kwa kusha kufika, kwa sababu nina ya sahau ya na ya kuyachuchumualia ya mbele, ili kusudi niweze kufikia ile mbele. Eh, lile, nilido na kristo kwa jili ya Ukiweza hili, lisahau nenda hili. Kama nawezo wa kufanya ibada na au sala kila siku, sala ya kweli beleza wa Mungu, safi, kesho jifunze kusoma neno la Mungu kila siku. Kama unajifunza unasoma ndo sura, jifunze kusoma sura zima sura mbili tatu kila siku, diyo kuyasahau kuya ya nyuma na kwenda mbele. Ni ndiko kukua. Hakuna mtu naye kwa akamaliza. Mimi huko pamoja Eh. Eh. Kwa eh, kwa hiyo, emi tisome kutoka katika... Sina mdao kenda huko mgoja mm -hmm. ni niereze tu kwa soo ni, ni sura hiyo zoeleka. Kusoma katika kitabu Charuka, mlango wa kumbina hiyo wanaita Parallel Passage, au ni ni, ni, ni, ni, ni neno ni narofanana na jingimi, na fanana na Matayo Saba. Matayo Saba nitaisoma enyewe badaye, lakini nisome Ruka enyewe. Ni, ni, ruka kumbina tatu, shina nye shina tano. Eh, kwa sababu najua Kristo huwa... Siyo wasomaji wengi sana wa Biblia Mwena tuende pare Sina nacho kimbile Nacho kimbizana nacho Leo ni munda tulio panga Mungu wa lio tupa Okumabudu na kusikia sauti yake Luka kumina tatu Shina ane Biblia nasema hivi Anasema sema zina wa shina tata anasema Mtu mwena kamuliza jie bwana, Watu wanao kolewa ni wachache Aka wambia Jitahidini kuingia katika mlango ulio mbamba Kwama ana na wambia kwamba Wengi watataka kuingia wasiweze Wakati mwenye nyumba atakapo na kufunga mlango Najimka mkaanza kusimama na kubisha na katharika Na chotaku kuwa nataka kustiza hapo Ni kwamba wengi e, wachache wa, wa wanaokolewa Wachache ni wanakolewa Emu tuanze kwa kutafakali sisiwe njimu. Kama swali tu. Kama swali tu. Emu naomba chukua kama daka moja kutafakali hiki kitu. Ulisha wai kuona. Lego kitafta watu wanao tafta. Mwanao mtafta mungu. Tujia kwa mfano wa mji kama wa, wa, wa darisalamu. Jijira darisalamu. Kwa angalia idadi ya makanisa. Kwa angalia idadi ya misikiti. Kwa angalia idadi ya... Ya, ya, ya, ya labda... Ya, Vipini vya marenioni, vya dini, wabili na nini. Unawezi kwa niambia kwamba mambo ya mungu ni, macha, ni, ni, ni jako kinogo. Idadi ya makanisa na idadi ya shule, kipi ni kingi. Makanisa ni mengi, sindio. Masa unazuko kwa kuta, ukatemea labda kilometa tano nukakuta shule, lakini na kwa kishia dani ya kilometa tano nukakutana makanisa matano. Sometimes kwenye kitongoji kimoja nukakutana makanisa matano pia. Dani ya kitongoji yiki kimoja. Lakini, swali nakuja. Kwa nini Yesu anasema kwamba wanao wanakuwa wana wachache? Hawa wanao huku wanao na mungu ni pengi ni pa kutosha. Leo hii watu wanao kumbia Amin, amina amina. Hani yata katika maungizi ya kawaini amina mungu mungu mungu mungu yuko mungu Lakini na kishia, watu wanao ingia kwa mungu ni wachache. Faruga nyingine ni nini? Hawa watu wanatenda matendo, wanamabudu mungu kinyume na nangu taka kama wangekuwa ni wengi kama makanisa yao yalivyo wengi yalivo mengi na, imani, na na imani zao for sure au kabisa Mungu angesema wanaopotea ndio wachaje ukidafuta au dafta Mungu ni wengi nenda katembee siku za so kama za yimapiri, kama leo ne? simama karibu maeneo ya barabarani angalia wengine wanapanda juu wengine wanashuka chini wengine wanakatiza juu kulia na kushoto wako wanaenda kwenye maimali sehemu tofauti ni wengi kabisa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 lakini ha, wa, wanathibitisha yake hao wakiwa hataki hawaitaki haki ya Mungu. Wewe kwa mimi utakapo ukikutana na imani, na dini na mambo na watu amtafutao wa wa Mungu eh katika makusanyiko na nini katika makanisa na nini mimi naongelea kanisa kwa na ndo najua lina mtafuta Mungu. Eh ukiona kuna upungufu wa neno la Mungu Ukakuta kuna shughuli mipango, ratiba Kuna activities nyingi zinaendelea Ujue hawa mutafuti mungu wanatafuta haki hakiao Nani wengi utawakuta Sehemu nyingi utazikuta Wengi lio pitha nilifungua na mstari Wa 36, Wa robaini mpaka robaini ambili Wa kumi Kwa habari wa wale ma, maumbu wa wili Maria, Maria na na Martha Maria akatulia na kuanza kuwa mdogo akatulia akawa anamsikiliza Kristo vizuri Martha akawa yuko busy anashughulika na mambo ya Kristo labda anamchemsha maji labda anamnyoa nam, na kunyosha nguo labda anamtafutia perfume mpaka na mafuta na nini Kristo akammsifia akasema pana wewe ufanya ufanya kwa jinsi yako lakini huyu aliyeweka mkazo katika kunisikiliza aliyeweka mkazo katika kubiri biblia kama hivi huyo ni yeye naye mtafutana sio wengi hayo no matendo yanayompendeza Mungu aliyokuwa naifanya ngoe fanya. kwambie kumpendeza uwezo wa kumpendeza Mungu nje neno la eh basi kwa imani haiwezekani kumpendeza Mungu na imani huja kwa kusikia neno la Kristo lowe watu wengi wana kuna watu wengi wanamtafuta Mungu katika sadaka zao Yeye nina kuambia, ya niki zapataka faida kangu na lazima kane, shi, manino, manino, kua, vingi, huwezu, chana, e, ni kati kwa mchungaji kwamchungaji akani mani no mani no ane una kwa kisha vitu lakini huwezi kama ngo hapo hana ana hakiake na itibitisha e ana hakiake ana itibitisha yeye amani no anaweza mani na kati ya kukujenga mani no mepesi mazuri hakuna kitu kizuri tena wakati wengine Mungu ana na kwani ningekuwa na kama wanabii wa zamani kama kina Yeremia na kina nani watu wote kimbia kabisa wale wanatumia wana, wana maneno makali eh ukwenda tumia maneno makali lakini neno la Mungu haliji katika yale maneno maneno kama ya kujipendekeza pendekeza unajua kuna wak, kuna wahubiri wanajipendekeza Ee, nimetushoba katika kitabu cha e, ni, lazima nipate eh. <laughs> katika <laughs> katika Warumi. Eh. Warumi 16 mstari wa 17 anasema hivi, ndugu na wasi sikiliza. Mniambie kwamba mnataka niende hivi, niwadanganye hivi. Sikiliza anasema hivi, ndugu na wasihi Waangarieni wale wafanya ofitina na mambo ya kukwaza kinyume na mafundisho, mliojifunza jifunza. Yani wana mafundisho lakini yako kinyume. Sikiliza na Muka jiepushe nao Kwa sababu, walio hivyo, watu wana na anawaereza. Hawa mtumikibu wetu Yesu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini ya kujipendekeza. Wanaidanganya mioyo ya watu wanyoofu. Ya yeah, hiki wanatumia wanyoofu lakini, Watu wadhaifu, wasiwejua mamba ya mbamu. Utaenda katika makanisa mengu, utakuta kuna maneno kama ya kujipende. Keza malaini laini. Malaini laini. Unatoko melainika, lakini umedanganyo. Hakuna faida kudanganyo habari zao. Bora kudanganyo, mimi ni maramia ni danganyo ni huziwe simu fake. Lakini si huziwe Lakin, si njiri fake. So, hii ni hamilele. Hane hamilele Hey, maneno laini ya kujipendekeza katika kubiri kwao wani kwambi hata ndani ya familia unaweza ukawa na wazazi wawiri moja kawa na jifanya maneno laini ana kudanganya danganya unaendelea kupotea lakini mingina kwambi ya manangu ijo jifanya nikosa haka kujenga haka kukua hey. semu mingina katika kitabu tamithari nasema ni heli Eh, ni heri jeraha za rafiki kuliko kubusubusu au, kubusu au kama kubusubusu au kama kama kusifiwa sifiwa kwa adui Adui atinga kusifia ni hivi ever alipokutana na na nyoka nyoka alimwambia maneno makali sana hapana alimwambia maneno matamu asiwajua huyo ni, ni mungu mbaya bwana aima aima tuna hemu yaangalie kwanza yaliyo wazuri alafu yule mungu anakupendaje wakati hajakuruhusu kuonja hilo Ewa kasema, hivu kwele. Lakini mwana alisema tusile. Jinga wewe. Kula matamu. Nada nada kenda. Akakamata. Akasikia lada. Nami ni tamu nugu yangu. Nami ni tamu. Hei, lakini. Mwisho wake ni chungu kama pakanga. Mdia nasema. Mane Matendo. eh uh, wewe kama unaweza unaweza kaenjoy maisha duniani si lazima unenjoy ndani ya dhambi kwani kabisa sio lazima japo dunia hii ime ime ime imejanabaisha ime, ime, ime, ime, imejiuka wazi kana kwamba ili kusudi uifaidi lazima utembee ndani ya dhambi sio lazima hivi kula chakula kizuri ni lazima ukile katika dhambi Hakikiloo lazima ukale chipsi za za adami, Na unaweza kula chipsi zizo na adhabi. Yes. Ili usudi unywe kinywaji kikufurahishe, kikuburudishe, wewe ulilize. Ni lazima ukinywe cha adhabi? Hapana. Unaweza kunywa kiniwaji kizuri, unazo kanywa soda nzuli, unazo kanywa uh, juice tamu, safi sana, kuliko uchungu hata walibia. Kwa ini msa nguwambia, haa, usimoku nyo bia unyaridhika. Haa, ah, pana, pana. Eee, um, mimi sema, sasa mwenye niti kwenye matendo maku matatu. Kama tulivu na matendo, ma, au mambo ma, aina, kama tatu za mambo, au mienendo au matendo vivyo hivyo tutakavyoaita mambo mwenendo ma, matendo matatu tuliwaona wiki iliyopita ambaye anampendeza Mungu na matatu eh yenye faida mbele Mungu na leo tunaona matatu yasiyokuwa na faida mbele Mungu. La kwanza kabisa ni matendo yote maisha yasiyokuwa na wokovu. Eh kuna yawe mazuri yawe mabaya. Wema mbele. Leo hii kuna watu wasiookolewa. Hakika kabisa ni wema Ni mkarimu, kweli hili mimi mi mi ni wai ni wai kwa na watu wakarimu wa Japani. Zama wa ni wakwa kwa kirofisternske, baadae waliopo pigwa nambo muhiru la Hiroshima na Nagasaki, wakabadilika. Ni watu wakarimu kweli kweli Mji Japani, wanabudu, ndani ya jumba kijapani, lazima kupata ni, kila kitu kina sarafu lake lazima kiyabuliwa kwa namna ya k. Japani. Anazama mtoto mmoja wawiri, lakini anaweza katua mimba hata saba. Kina mimba lazima itengeneze sana mlaake hawa na iyabuni. Hili kusudi sije kamugebuka yetu. Wana magali mengi. Mjapani, ukimambia jamani, usitaje shida mbile ya mjapani. Ukisha taja shida, manake ni kumambia, hapa bomo uweza mbile, ah, ushikaji ya seja. Yani, shida na hera, nina Sio wala sio kama unamwambia tu ili kama unapunguza mzigo wa matatizo yako si ndio unamwambia rafiki yako mjaani shida manake unamwambia yatafutie utatuzi itafutie suluhu si kumwelekeza yajua siku moja anaanambia ilikuwa anataka kwenda kununua kitu fulani akamwambia mzee mmoja alikuwa karibu na mimi ndio mimi nilikuwa nataka kwenda sehemu inaitwa Ioni siji na nene na nina nini Lakini, sio kwa mani kwa nataka kuenda siku hiyo, kwa sababu pia hamwelewani vizuri lugha Akadhali nataka kuenda siku hiyo, mii kwa na mba ratima kwa mani takuja kufanya hiyo. Hapia wiki tatu ziyala. Nikaona nika mchana, ananipigia simu siya, anakuja na gari. Tata, anakuja na gari ya kijani, kijani. Sulisemo naenda hiyo ni. Ala, nina mba ni kwa naongea. Aha, ulisemo na shida. Aka, kwenye haka nipeleka. Nika razimuka kwenye. Badae hii pona kama ambiso tatu yani ni watu wema kuendika bisha ni nisha wambia ni watu kutozaji sim ni kaitafuta jamani sina simiangu ya ah zema simu me potezaji apa simu zima juu kama kama hii ponaani tafuti kama hii uli potezaji ange polisi simi na kutole mpelewa polisi kuamini ni hiwa na kama we masana. Kwa huli bada ya siku mbili, tukapigua simu. Nikafikiri nitarazimika kulipa hela ya yule rieo kota. Wakia mbongo wakupi kitusake bune. Yule mtu wakasema, hataki hata jina lijulikani. Kwa, kwa huli kabisa, wanawe mafraa ni kabisa. Lakini, wanahasara isio na kikomo kwa sababu wani Kristo, wana Walikataa haki ya kristo... Wanataka kuisibitisha haki yao wenyewe, wema walio tengeneza wenyewe. Apo ni hasira, ni, ni, ni, it's a loss, ni hasara. Ah, Nae <tosimu> ya sema ya nereweka. Kwa sababu ya sema, ukitaka, kwa hanyo siyo haki, iyo, ayo matendo wanayatena siyo matendo ya haki. Kuto kuibiana, kusaidiana, eh, nani, nani, nani, nani. Ni kose, na nini na nini na nini Kwa hanyo wasengeyaji, nichiwa kikosi, na wanajigua sana. Heo. Eh. Kini kwa ujumla wake kau suka mendingan ini senam boh. Mana mana orang kau melayan orang kat sana. Ya, ni dia na nanti na nai macicsha, nai nai Eh, eh. Mak, kalau tengok orang nak ambisah, hari jari sih nanti mazuli, mabaya, hari jari sih guna ah, ada ubah nam. Hakienda kishaji yu ya biyazake sita. Hatu, hatugani mtu yuka mizuri. Yo haki itamutupa mtu jihana miyamotu. Kusengenye watu haitoshi. eh Mbina sema hakuna mtena mema la hata mmozo. Nasema siyo kwa jinsi haki yetu ni mbari kwa jinsi ya Kristo Yesu alietufunika kwa utakatifu watu. Kwa yola kwanda kabisa. Kwa matendo ya kwanza yasiyo na faida meli za Mungu ni matendo ya haki, matendo mema au yoyote yale toloya ya tena au ni ya kawaida au ni mabaya lakini ishi nje ya wokovu ni, ni matendo ya yes. Kwa hivyo una kuna una, una, makanisa unakuta na matendo mazuri Wana ana program nzuri wanaweza kufanya nini kupokea wageni tu nini lakini hawana mambo ya wokovu. Iyo ni hasa. Kwa matendo mema hasa matendo mema masipo ukovu matendo mazuri ni hasara eh, kabisa. Ya kwanza, haya mpendezi mungu. Kwa mungu akiyapima wa wewe wambee, mimi nikaangalia Japani walikuwa wanatenda matendo mema na wasifia. Lakini mungu akiwaangalia naona ni Biblia inasema matendo yetu ya haki kwenye Isaya 1 blangu wa stina, ne mstari wa 6, matendo yetu ya haki ni sawa na vazi lililo tiwa unajisimbeleza mungu. Yule ulishawahi kusikia mtu akiwa amekufa siku mtu amekufa msibani wanamumsifia? Uyari kwa mwema, mwema ndi wanakosho. Kwa mwema wanakua ni mwema, lakine kwa kishua. Mbele za mungu hile mutanakua metahulia jilana mkama kwa mmiko. Zimbabu, mwema wake haufiki pupote mbele ya kipi mwema cha mungu. Baka tuvanisho mwema wa kristo. eh. Baka tuoshwe na sabuni na manukato ya kristo, manukato yako ni ni uvundo na ya kwangu. E. Oje ya pili, kitu ya pili ambacho hakina faida mbele za mungu ni uokovu pasipo na thawabu mbinguni. Yaani unaokolewa ndio una mamini Yesu Kristo lakini unaishia hapo kukuhuyu. Sawa hailingani na hii ya mambo mema lakini usipo na wokovu, lakini na hii kuwa na wokovu ndio ya pili isiyo na faida. Watu waliookolewa wasiomtendea Mungu chochote kwa kweli Mungu ameshowaandalia viti haina shida ni kama kwa mfano jiulize uzae mtoto ana mpaka unaondoka duniani labda una, umemwacha na miaka 40 50 hajawahi kufanya kichochete ajaye hata kukoosha chombo utafurahi eti kwa vile mtoto wako lakini mwanao siku ukifa utamridhisha mzazi anaatamani mtoto aweze kumfanyia kitu fulani fulani pokea okay, pa, baada nguvu zake zimeisha kwa sababu nguvu za Mungu azishia kini Mungu Bibilia sema anafanya kazi pamoja na watu wake Kwa hiyo kuwakolewa pasipo na matendo ya mpendeza ya mungu, ambayo nikitu tofauki. E. Matendo hai, ninyongeza, chakwa hiyo kuwakolewa ukapata haki ya ufarma minguni, lakini tukisha wakolewa, siku zinazu baada ya hapo, mwja hapo ni kubatizo. kabisa, hatua inayofuata baada ya wakofu ni kusikia neno, kusika kika ibadakini pa mwja ya kubatizo. hayo na mpendeza ndiyo njia ya Hata kriso aribati zo akubati zo, aribati zo ilikuuzua tupe mfano, na yeye aribati zo ilikuuzua wakoleo, mm -hmm. hapa na kriso hapa itaikopo koleo, ai ilikuwa tu ni tendo la la ni neno in tendo la uti kumtia mungu, na ni ubatizo zo picha kya pi ni neno ni kama kukiri kuhiri mbele zaidi kwa mani media mbata ni shana kuhimu kuni riama na, huyu mungu, eh, ni auta Outer uh, exhibition. Au mwonekano. Ntukula nje. Linarofonekana kama vile. Kusibitisha rile randani. La, la tatu. Ni matendo. Ya na sawabu duniani. Iwe. Haya ni matendo yote mbawa hampendezi mungu. E, ya na faida. Kuto kuhokolewa. Lapili kuhokolewa. usimfanyie mungu chochote. Usifanye maelekezo yake ya rio kupa. Na la tatu kabisa. e narachi, yani yana e yani e, katika uzito ya kwanza kabisa ndio ndio uzito kubwa kutoka wokolewa la pili usi, usiwa na matendo yenye thawabu mbinguni yenye kujengo faramhi na tatu kuishi duniani hijalishi maokoa hujao wokolewa e, ukawa na matendo ya siu kuwa na thawabu duniani kwa maana kuna matendo yenye thawabu hapa duniani Ibrania nasema tafika huko baadaye kidogo kwamba heri wenye rehema maana hao watapata rehema. Mungu anataka tuishi maisha yenye rehema rehema. <laughs> na na, na nini? Kula mtu mwingine ukimkosea kitu kidogo jamani Ata kishikiria mirele. Na wakati mwingine ana haki ya lakini vile vile ana wajibu wa kutokukushikilia. Ukishikilia ni haki yake, ukiaachilia ni wajibu wako. haki na wajibu ni, ni, ni, ni vitu vinaenda, ni, ni, ni, ni kushoto na kulia. E. M Mimi mtu wakija, haka ni tukana, haka kanyaga, haka ni ni na haki ya kuchukizwa. haki yao. Lakini, kama mkristo ni wajibu wangu. Wajibu ni lazima, wakusamehe na kusahau. For sure. E. Saya sah tu je katakan tu faham. Ah, saya tak boleh. Siapa yang tahu es? Saya tak kuhubiri. ni tuangalie matendo yote ya kidini pasipo wokovu Yari yanayomdoe Mungu kabisa yani hakuna kitu kinijumui Mungu watu wanakuja mbele zake wanafanya vitu yote, lakini hawako katika uokovu hapo ni hasara kubwa kabisa ndio ya kwanza wewe kuna matendo hivi ndani ya makanisao, ha hakuna wizi unaofanyika kwa mambo ya masadaka. si ndio zile sadaka na nini ni, ni anasema wanawachuna watu wangu ngozi Wana wala kama wanawala wana, wana kama wanapokula kondoo. Sio ndio? Ndio. huko duniani hakuna watu wanaowanyonya wengine kama kama hao wa kanisani watu kama kama masarakayao. Sisi wote vinafanyika sawa sawa, sio ndio? Ndio. Lakini nakwambia hao Mungu kuliko wale wa duniani. Eh. Mwasho wa kanisani si ndio wanajiita za Mungu? Hivi ukija hao duniani wanajita adui za Mungu? wakani sana jita rafikia mwakini watu wanafanya kitu kinachua ningara wani ukulize, ukiwa na rafiki yako ukasikia amekusema amekusingizia maneno na ukiwa na adui yako ukasikia amekusema amekusingizia maneno yu hata kuhuzi zaidi rafiki anakuuzi zaidi ndio, matendo yote ya kidini kasipo wakovu biblia nasema matendo ya kidini yasiyo na wakovu ni nini nina katika makaniso Tasikia watu wanaenea kwa Utasikia watu wanafufua wafu. Hapa hapa ap, hapa Dar es Salaam kuna makanisa yanajitafufua. Ya Emri anambia kuna mtu mlisha kusikia kabisa kafufuliwa. Lakini wanakuambia tuko kwa jina la Mungu tunafufua wafu. Naona wanakuambia sio ufufuo wa wa, wa, wa, wa. kiroho ni ufufuo wa Eh. Hayo ni matendo, hayo miujiza. Lakini leo hii makanisa yamejawa na vitu vinaitwa miujiza. Eh. Tuhene tuseme katika kitabuti wa Matayo 713 anasema hivi e, Tuhanzie Matayo 7 Tuhanzie shina moja Anasema hivi Matayo 7 shina moja Na mambo mengi Na mbaka najuliza ni vipi Anasema hivi Matayo 7 shina moja Sikila muta ni ambe buwana buwana Ataka ingia katika uforma mbinguni Bali ni ye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni Eh, a wengi anaifafanua wengi wataniamia siku ile Bwana Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako. Au watu wanafanya matendo ya kidini, matendo ya Matendo unabii ni kwa jina la Mungu. Eh. Na kwa jina lako kutoa pepo. Au leo hii watu wa pepo wamejaa wamejaa mjini au wajaaja mjini. Eh, wamejaa. Anasema na kwa jina lako kufanya miujiza, watenda miujiza ni wachache ni wengi. wengi, wengi. Anakumbe, nipo nitawambia tahilisi kwa jua nini kama undokeni kwangu nini mtenda umao hawa watu wanaofanya hawa mambo yote wanaofanja hawaku kolewa wanamuzi mungu wanawambia undokeni aya niambi kama sio hawa wanye makanisa makanisa yao anawasema watu gani kristo Wanaofanya meujiza wanaofanya unabiku wa jina na yesu wanaofanya sijini ya nina nini kama sio hawa makanisa anawasema watu gani Anaweza maovuka kwenyeji. Anaweza maovatu makazi sali pa. Hawatu bipiri na sema atawa fuzi sema shuwaju inyomoenda mtoka. Na na naomba amesema eh ni wote ni wengine wana Eh, ni kuona Ndia kufufuwa kwa Ndia kufufuwa nini Kwa jina Uwongo Kwa zima Bali wanao Pata uzima wa milele Si wote wasemo Si ukusema bwana bwana Bwana bwana bwana bwana, bwana, bwana, bwana, bwana. Eh, Bali ni wale Wanao tenda mapenzi ya mulu Kwa hini katika eh, Katika kitabu ya wa Yohana Watu ngini uwa msutali Mkwiliza maona sumasama biblia Mkwiliza maona sumasama biblia Angetaka kuni challenge Kwa zima eh, Sasa sunaona ni, ni Matendo Matendo niyo Mungu anasema mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni yapi? Yohana 6:40 anasema hivi, kwa kuwa mapenzi ya baba yangu ndio haya, ya kwamba kila amtazama mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele nami nitamfufua siku ya mwisho. Bado anaunganisha kwa tena mapenzi ya Mungu kwa kumwamini Kristo. Si Eh Kwa hino kufanwele msani mbao waishina moja mbao watu ingi wa manaji wa nazi, e, Sunaona sasa ni, mape, ni kutenda mapenzi. Ni kutenda ma... Ni, ku, ni kushika rozali. A-a. Mungu anasema mapenzi angu ni watu wa mtazame kristu. Watazame ni wa isikimi noraki. Wa yeye waweze kukolewa naa. ndio mapenzi ya baba ya. Ndiyo sabawu kamtoa mbinguna kamuleta duniani. E. eh E. E. Anasema... Yohana hiyo ya 6, 27 nasema hivi Msikitende kazi chakula chenye kuharibika Bali chakula kidumucho hata uzima wa miere Ambacho umana wa adamu Kwa sababu Ambacho umana wa adamu atawapa, wapa Kwa sababu hiyo ndiye alietiwa muhuri na baba msalimu wa 20 wa shina basi wakamwambia tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu watu wamwambia kutenda kazi za Mungu unaokolewa na nini Mungu Yesu anazifafanua kazi za Mungu zinazoleta wakovu, anasema hivi Yesu msalimu wa shina, akajibu akamwambia hii ndio kazi ya Mungu kumwamini yeye aliyetuma naye kazi ya Mungu bado ni, ni imani kwa utafute maelezo si ni matendoni kazi zetu ni Mungu anasema nazirudisha katika imani katika Kristo kitu kile kile Na na mene wama uh, Matendo yote ya kidini, kufuwa wafumi ujiza, sije vitu gani, kuna upendo fake yuko umakanisani. Mta na kuja mbele jamani na wapenda ote, nanini, nanini. Fake yuko. Mweja uja uguwe one kama kuna mta takujari. Eh. Inapo kuja, ah oke, okay, tuene, laburia tisina nane, tisina fungoa pale, Na mwena sinanane msnari wapina nasema, wana ame ufunuwa wakuvu wake wote machoni pa mataifa yote. Mwena mm. mwena, mtu atakaye potea. Na hili ni somo ni minafikiri, alamda ni tafunisha wiki jayo au wiki nafumata jayo. Kwa sabo, ni meni haraka sana. Ni naro sema, eh, mtu atakapo potea, atapotea kwa kuchagua kwa, atu wamechagua mwinyo. Eh, kwa sabo mungu, mtu eh, Mungu kama ni nuru yake, ame, biblia na sema wake, hame ufunuwa wazi wazi machoni kwa taifa Zabriya, tisina nane, ustari wapini. Kwa hiyo, hawa watu, au haya makani saa hizi imani, ambazo zinatena matendo, mema, lakini pasipona uokovu, pasipona maerekezo ya mungu, wanatenda hakizao wenyewe, sio kwamba wamefanya kwa batimbaya, wamechagua kwa sababu kama ni kweli mungu wakaweka wazi, yee, yeah. So kwa toka katika kitabu cha Warumi siju kama ah naona umeisha sasa. Warumi Okay, hivi kitabu ah hii ile eneo naomba niliache. Nimenifafanua muda brefu. Naomba matendo yote pasipo imani. Pasipo okofu pasipo imani popote. Pasipo utayajuaje sasa? Waie kwambie kipimo chake wala sio kigumu. Je wale watu wana lisoma neno wa mungu kwa zia paka ufunuo. Wana likubali Kwamba waneno wana nyofoa wa zabuli, wana nyofoa wa sijui nini, sijui wangu, wana angambia kwa kosa mahalifu, anate... hichu siu kigezo. Na shetana ali, alinyofoa maneno, akamda, akataka kuyatumia kumdanganya kristo. E, Kuyofoa maneno siyo tatizo. Tatizo, mtu anayikubali maneno ya mungu, utamujua, utamfahamu, utamboa. Tham Matendo ya kwanza ni matendo ya wokovu pasipo. Hayo matendo hayana pasipo wokovu. A pili matendo eh ya ya kidini yasiyo na thawabu. Bake okay. yale ya kwanza ni habari za wokovu. Okovu ni ni zawadi tumepewa. Thawabu ni malipo ya matendo yetu. Nzuri. Kuna matendo ya kidini ambayo Hayana Yani mungu sema haya sija yawekea zawadi Kwa falu paura alasema hivi Nimevipika bita bilivwa vizuli Mwendo nimeimaliza imani imelinda baada haya nimewekewa taji Nimewekewa zawabu Maneno ya kulinda imani kuhubili Yana zawabu mbinguni Haya tupi wakovu ah, Wakovu ni Kristo tupa bure, Lakini tulapo ya tenda Yana tupa Sasa kuna mengine haya na zawabu eh, Sasa ni yapi? Mtuende katika kitabu cha garatia. Garatia, nangu, ni, ni, ni, ni tagusa katha katha. Na kwa kweni, ni mengi. Una, ni, wanadamu wanatembea katika mambo mengi, kabisa mbawe, hayampendezi mungu. Na Biblia miyasema mengi. Lakini ngoja nisema chache, eh, nino kumba hathi. Garatia kumi, Garatia kumi anasema hivi. Garatia moja msari. Biblia anasema hivi. Maana je uyu ni paru anasema. Maana je Ni wanadamu ni nawashawishi au mungu Au nataka kuwapendeza wanadamu Kama ningekuwa hata sasa na wapendeza wanadamu Nisingekua mtumu wa kristo Mbili wa leo, dini za leo, imani za leo Zinazo lenga kuwapendeza na kuwafraisha wanadamu Ibnina sema zinakuwa hazifani kwa ajili ya kristo Mtu anapoa anoa akakataa kuhubiri vitabu vya Biblia vingine na vingine na maelezo leo hii ni nane atasimama akemee ushoga. Baswana kwa hizi kwamba ndani ya watu wake kuna mashoga anataka watunzio muomopo poli. Lakini mashoga watapojea kama nani? Kama Sodoma na Gomora. Eh. Kwa hiyo Watu wanajitahidi kuficha ujumbe, kutafuta maneno ya ngongo ngoongo, wanatafuta mengine wanafundisha falsafa na vitu vingine, wanaacha Biblia kwa sababu wanataka kuwapendeza wanadamu. Mahubiri yote yenye kulenga kuwapendeza wanadamu na hayana thawabu mbele za Mungu. Kwa sababu ara kwambie mtumishi wa Kristo, mtu tuende katika kitabu cha matayo, e, hapo ni kutafuta kibali cha wanadamu. Nawe kwambie mhubiri m-mbiro kwenda atafutika cha wanadamu. Atapata kibali cha wanadamu wale amao wanamlingana Kristo. Wale wanaopendezwa na maneno wa Kristo. Kitabu cha cha cha matayo mlango wa sita Pale kwenye Mathayo 6, nianze ni kwanza nasema hivi. wema machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao kwa maana mkifanya hivyo hampati thawabu kwa baba yenu mbinguni. kuna watu wangapi wanafanya matendo Tela ya kidini. Kwa lengo la kutafuza mwana watu. Ah, niambi ni wangapi. Mm. Waunekane wametenda mungu na nini. nini? Mnahisi ni nabu wahubiria na, wubiria, na wahubiria yukusuri nipate sifuwa za wanadamu. As I can. Haipu. Haipu. Eh. Mtu anatenda wema. Anatoa sa, sadaka. Sadaka wakati mgini. Sadaka ni mi, haina mbaya kuhonekana. Lakini kutoa. kwa kusadia wengine kwa vitu vya wema kufunga leo hivi kuna makundi ya wakristo wanafunga ili kusudi wajulikane wanafunga wanatangazia wana kila duniani anakwambia maneno yote ni hasa hayana faida kwa sababu so, Mungu kusema kwamba mkishapata mkisha pata, eh, mkisha pata sifa za wanadamu wanadamu wakua sifu, ta, Mungu anaondoa za yake Mungu hauwekezi pale ambapo watu Mungu ni wa Mungu huasifu wale watu ambao wanadamu wasifu. Mungu hukubali wale watu ambao wanadamu hawakubali. Hawa of course, tustoike hapa kutafuta ugomvi na wanadamu ili kusudi tuonekane kwamba tuko upande wa Mungu sio atukubaliana na wanadamu, hapana, tunasemwa kukubaliana na wanadamu wenzetu. Kabisa, wenzetu papo, hapo katika mambo ya kidunia kawaida, lakini unapokuja kwenye swala la kimadi, nini tuhubiri? Lazima tupendeze kwanza Mungu. Tufanye wapisitokazo kwa mungu matendo yote nye kutafuta eh, sifa au sifa au eh, kukubalika na watu mtuene katika kitabu cha Amos Amos intasoma mistari mitatu eh, msereleko mfuatano kitabu kutumia yanayo anasema mambo matatu pamoja Amos Amos mlango watano anasema hivi Amo sitano, tuwazia msari ule wa choke, okay. msari wa shina moja nasema hivi Sikirizo, mimi nazichukia siku kuzenu, nazitharau, na misita pendezo na makutano yenu ya dini Aya ni maibada, ini mikutano ile ya imani, ilere, siji mikutano ya hathara, mikutano siju ya Inaitua nini? Ya kidini Mikutano miku ya njiri, inaniuzi Mungu kusanyika, muna kuja kucheza Ndomboro, kujionyesha, kuchafuenu Hamuhubiri, kweli, mungu nasema lakini zinaito Zinakusanyika kwa, wanakusanyika kwa jina La mungu, lakini mungu naona hapa kawapendea Kawapendeza, kawapendelea Kawapendelea, kawapendelea. hapaana Kapendezu nao, makusanyiko Ya kidini, matendo ya kidini Ibada nyingi zinamuzi Mungu, kama anavosema Anabi, Amos, tuende mstani wa shina mbili Anasema hivi, Amos tanu mbili Anasema hivi, naamu, ijapokuwa mna nitolea sadaka zenu, za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sita zikubali, wana sita sadaka zenu za amani, na za wanyama walio Kuna sadaka nyingi zina kusanyika kwa imakanisa kuwalisha wanadamu, lakini wanakambea zinaenda kwa mungu, zinafanya kazi ya mungu. Leo hii, msingi wa makanisa ya wanadamu ni sadaka zao, siwa mungu wao, ibrina sema. huwezi kutumikia mabwana wa uongo. kwa na kanisa ambalo anao lengo lako kubwa ni kufanikisha mahitaji yako ya kipesa na na, na, na utukufu wako da nini? Alafu na Mungu wetu naye akaelea kati kati yake anaondoka. Matendo yasiyo kuwa na faida, lakini watu wanapoteza muda mrefu sana. Sasa angalau huyu mwenye mwenye dini dini yake anayekula hizo hera, unaweza kusema atavuna alichopanda. pesa zaka jigon sasa wewe umekusanyika humo unamlisha unadanganywa wewe usipopata sana mara mbili mungu haja yakubali na wewe umekuwa kama mtumikishaji hapo ndio sana inakuwa kubwa zaidi ama nabii wa uwongo anaenda anafungua mradi wa dini yake analizia anakula anashiba anafanya nini yeye kabaka amepata alichokuwa akata alikuwa amepata alichokuwa na kitaka mpaka afungua radio mpaka anakufa lakini wale waliodanganywa naye eh ndio wenye hasara zaidi na huyu ana hasara zaidi vile vile lakini angalau kuna sehemu ya anasema angalau ni hivi la dunia kwa watu leo akipata 50 an, anaiwaanisha kwa kwa kwa hao watu mno ni ipasa kutoa mioyo yetu Nili yetu, nda wetu, nafse zetu, na sadaka zetu, na yote vetu Lakini kwa utaratibu wakimungu Sio ule mnaona kwenye wongu wa dunia hii Sadaka zao, utowaji wa sadaka zao Muzari wa shina tatu Niondole ni kerele za njimbo zenu Kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda venu Sikiliza muzari wa shina ni Ibu vitu inamuthi mungu kwa sababu gani Kwa sababu muzari wa shina ni haujatimizu anasema hivi Lakini hukumu, lakini Kuchasikia neno lakini kujube kwamba Nipo, msitizo, lakini hukumu iteremuke kama maji na haki kama maji makuu sija ataka hizo sadaka sijataka hizo njimbo zenu na vidana zenu sija ataka eh, makusanyiko ya dinienu ni nataka haki na hukumu nataka neno na mungu haki na hukumu do neno na mungu lisisitizwe lizo daje hapa eh tunatoka tume marizana na Amos tue Yeremia sikia yeremia tetemekaule wa moto kweli kweli e, yeremia kumi nane kustafuta sehemu nyingi sana en weye nitafuta sehemu moja tu kwenye Yeremia, yeremia ane ane. kumi yeremia kumi nane anasema kumi kumi na kumi kirizeni ya maneno Yeremia kumi nane kumi anasema hivyo wafungapo, sikiliza. Tumeona nini? Nimo, sadaka, ba kusanya kwa kidini, ufufuo, na uzima, na miujiza. na Nini vyote vya wangu wangu? Vizuri marafaida menezo amungu. Sikiliza mungu sikiliza nzema kamuli. Musari wapokuwa kumina mbili. Ivi tumuka na vitakaa na vikata. Wana mifanyia na amepenezewa wa musari wapokuwa kumina mimi sita sikia kilio chao wato wapo sadaka ya kuteketezo na sadaka zaunga sita ziku bali bali nitawangamiza kwa upanga na kwanja niyo sababu dunia hii utakuja vita niyo sababu sababu kwa kristof walimuze mungu semu nyingi nasema ni kama mna mnaliwekea moshi kwenye puwazangu tutaisoma kwenye isaya mlangu wa stina tano unamtenea mungu kitu ni aina tofauti na mta kwekea moshi kwenye mapua unajisikiaja unawasha ee hey, nauma jingine tuwene kwenye ufunuo mlangu wa pili tuschoke tumalize haya mambo e, hata nikishia hapa nitekua nimekusa ni na ya tafta mingi ufunuo mlango wa pili bibu nasema msali ule wa 20 ufunuo mbili, 20 anasema hivi lakini nina neno juu yako ya pamba wamulizia yule mwanamuke yezebeli yeye ajitaye nabili na kufundisha watumishi wangu na kuapotosha Ili wazini na kula vitu viliotuane wa sadaka na sanamu. Me, mungu hapendezui na makanisa ambapo wanawake ndiyo wanahubiri. Amina. E. Ana kataa. Unai kusema, alikuwa hamtaki huyu mmoja yezebele. Mwengu wa hafichi kweri yake. Tuwene katika timotheo wa pili. tuone e, Lakini yoyo ya meja, ni matendo wa kidini ya mungu. Una sijasijiyo mtumishi wa Mungu nani? Sijui nani nani nani mdada gani? Yuko mbele anayenda anawavalia radhimini alafu anawa anawakingishia. Hiki yuko anamhudili Mungu, anahubiri ushetani mbele za wanadamu. Eh, hey, Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, mlango wa pili, tuone je alimkataa Yesu peke yake au alikataa? Waambie kila kitu na Mungu aliumba watu tofauti kwa makusudi tofauti tofauti. Eh. Biblia nasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza tuone je alimkata uwezo bila peke yake wakati wa kanisa la Athiatia au alikataa wote linapokuja Mungu anataka tukusanyike mbele zake ndio lakini kula kazi amewapa wengine wengine hajawapa hiyo kazi Eh Biblia nasema katika kitabu cha Timotheo wa pili mwanango wa pili mstari wa 12 anasema hivi simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha lakini leo wa mejipa wakapewa wakapokelewa Kwa mungu yuki, wowe kwame, ni ni lini hiri neno la mungu ili ili badilisha la mungu akatuote, ni lini akasi masasa nampa, ajaua, mungu akendi kama niliaki bunifu ni amirele, akidhaka Akitaka badilisha lazima shukumu njio ili andi ali, kwa Kristo, kwa kinyo cha Paulo, hakuna nabi, hakuna Kristo aliye tena, na karibu, alika akaubirikinyume na, ana Analirudia, ana rudia, uana Kama vile wamehamuwa wa kufanya sadaka, wamehamuwa wa kufanya ushetani, wengine wa wanatafuta tafta ugufu zaakizi, wana zilepeleka madhabu hauni, wengine wa wanafanya uchafu. Ndani vile vile wamehamuwa wa kufanya hizi ibada za, za, za wachugaji wanawaki. Iyana mauthi mungu. Mateli wa kidini liya, hatimi ya mauthi mungu kwa siona fayda. Echure enye gathabwe, enye kuhu, inuwa gathabwe mungu. Kwa neno makali? Kwa hoja ya tatu, nimeona, tumeona matendo ya ina tatu. Eee? Eh? Matendo yote mema asipona wakovu ndio hasara ya kwanza. La pili, hata kawa hata wengine wameokoka lakini wana tena matendo kinyume na maelekezo ya Mungu. Hiyo know, kundi la pili, matendo ya kidini yasiyokuwa na faida. Inaendaa ufana na ufana lakini yako Kundi la tatu, matendo yasiyo tupata thawabu hapa duniani. Jamani, ukiacha unakumbuka kwenye Luka mlango wa kumina sita, Yesu alichoa mfano wa wa, wa kiri, mwenye, mwenye busara ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye duka amepewa kwa wakili wa, wa kazi ya bwana wake baadaye akaambiwa kwamba unafufuzwa kazi ndugu yangu sasa kwa sababu unafufuzwa kazi yanadai kulipa mahesabu yule jamaa haraka akaanza ka, kuambia wadeni wote alikuwa amewakopesha akopesha labda alikuwa anauza duka vibaya alisema mbona ndadewange api kata ushusha bei na nini ili kusudia atengeneze urafiki nao Mungu akijesa ka, akasema Musifu, yule Yesu siari msifu, lakini nanasema yule banali msifu yule mtu. Yesu hakiwa nanasema, vile vile na wafunisheni. Jifanyeni urafiki, jifanyeni wema katika maali za dunia hizi, katika maali za udharimu. Sina mba ni fumo kubwa sana, lakini namba ni, ni jaribu kulifufanuri. Mungu anatutaka, ma Adam taishi kwenye dunia hii. Hata kama inaisha kesho inaisha kiesho, inaisha kiesho, itaishi mirele, bote vile. Mire. Lazima, tufanyi vitu vinyi, kutufaidisha vile vile kwenye hii dunia ya hapa ya sasa hii. wafanye matendo wafanyie watu wema ili kusudura kurudishia wema sio garanti unazo atendea watu wema usirudie siyo wema lakini we, kambi, ukitendea watu kumi wema wanaweza wasikurudishie wa wema lakini Mungu atakuinulia watu wengine kumi au 20 wakurudishie wa wema ambao hawakwahi hata kuwatendea ngoja unaingia kwenye misiba ya watu na wasaidia watu kwenye msiba wanaweza asije kwako hao lakini siku ukipata msiba ukumbuka atakuletea watu wengine ambao hawajui kuonana watakusaidia kwenye msiba wako yes, yo, no ndio matendo haya, haya haya hapa duniani Mungu anayataka nayo lakini ni hikima ya chini ya kwanza kabisa umeokolewa ya pili kabisa unatenda matendo ambayo utakutana thawabu zake mbinguni ya mwisho kabisa ni thawabu za hapa duniani watende thawabu ukipata msiba ukapata watu akakusaidia wa ukipata harusi watu wakadani ukipata shida wa... yani vitu vyenye thawabu zenye malipo maarifu hapa duniani Biblia inasema mstari wa tano, nitakua nimefunga mtaka mlango wa 5 mstari wa, wa Mathayo 5:7 anasema heli wenye rehema maana hawa watapata rehema. Bonyea nataka tuwe na matendo yenye rehema duniani ili kusipata rehema duniani. Mm -hmm. Eh Biblia inasema Luka mlango wa 6:38 anasema eh wapeni watu vitu kwa sababu kipimo unachopiniwa Unachuo pimiyo watu ni tuko taka chuo pimiyo. Ibo ni ya duniani, havi udaludalupiguni. Laki ni mungu na na hapa duniani, hivyo vitu, tu tuifanya. Kwa sababu mungu na taka kote, azima ni makuja kusudua na uzima, laki shaua na hoteli. Yanu kuduniiani wende vizuri na duniani ukota ni Lakini Laki ni hili azimika, borora ukute vya dunia vya vya vya piguni guru kwa vya duniani. lakini mungu na vyote. Tutaisha hapa na piguni na kushukuru katika neno hili, tunako, tukuzoea na kubarikiwa santi Kristo.